Madda 23-cü fəsil Bundan sonra İsa cəmaata və şagirdlərinə müraciət edib, dedi. İlahiyyatçılar və fariseylər Musanın kürsüsündə oturmuşlar. Buna görə də sizə əmr etdikləri hər şeyə riayət və əməl edin, amma onların etdiklərini etməyin. Çünki söyləyərlər, amma riayət etməzlər. Ağır və çətin daşına bilən yükləri bağlayıb insanların çiğninə yükləyərlər, özləri isə bu yükləri daşımaq üçün barmaqlarını belə tərpətmək istəməzlər. Onlar öz əməllərinin hamısını insanlar görsün deyə edərlər. Çünki onlar dua qutucuqlarını genişləndirib, qeymlərinin qotazlarını uzadarlar. Ziyafətlərdə yuxarıbaşı və sinagoglarda baş kürsüləri tutmağı, bazar meydanlarında salam almağı, insanların onlara Rabbi deyə xitab etməsini sevərlər. Amma kimsə sizi Rabbi deyə çağırmasın, çünki sizin bir müəlliminiz var, siz hamınız isə qardaşsınız. Yer üzündə kimsəyə ata deməyin, çünki bir atanız var, o da səmavi atadır. Kimsə sizə rəhbər deməsin. Çünki bir rəhbəriniz var. O da Məsihdir. Aranızda ən böyük olan xidmətçiniz olsun. Kim özünü yüksəldərsə, aşağı tutulacaq. Və kim özünü aşağı tutarsa, yüksəldiləcək. Vay halınıza ey ilahi yatçılar və fariseylər, ikiüzlülər. Çünki siz Səmavi padişahlığı insanların üzünə qapıyırsınız. Nə özünüz girirsiniz, nə də girmək istəyənləri buraxırsınız. Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar və fariseylər, ikiüzlülər. Çünki siz dənizi və qurunu dolaşırsınız ki, bir nəfəri dinə gətirəsiniz. Dinə gətirdikdə isə onu özünüzdən iki qat artıq cəhənnəmli yedirsiniz. Vay halınıza ey kör rəhbərlər. Deyirsiniz ki, kim məbədə and içirsə əhəmiyyətli bir şey deyil. Lakin kim məbədin qızılına and içirsə öz andına borcludur. Ey ağlssızlar və körlər. Hansı daha böyükdür? Qızıl mı, yoxsa qızılı təqdis edən məbədmi? Yenə də deyirsiniz ki, Kim qurbangaha and içirsə, əhəmiyyətli bir şey deyil. Lakin qurbangah üzərindəki qurbana and içən öz andını yerinə yetirməlidir. Ey körlər! Hansı daha böyükdür? Qurban mı, yoxsa qurbanı təqdis edən qurbangah mı? Beləliklə Qurbangahı and kəs ona və onun üstündə olan bütün şeylərə and içir. Məbədə and kəs ona və içində yaşayana and içir. Göyə and içən kəs də Allahın taxtına və taxtda oturana and içir. Vay halınıza ey ilahi yatçılar və fariseylər, ikiüzlülər. Çünki siz nanə Şüyüd və zirənin onda birini verirsiniz. Lakin qanunun daha vacib işlərini, ədaləti, mərhəməti və imanı atırsınız. Amma onda birini verməklə yanaşı, bunları yerinə yetirməli idiniz. Ey kör rəhbərlər! Ağcaqanadı süzgəclə çıxarır, dəvəni isə udursunuz. Vay halınıza, ey ilahiyatçılar və fariseylər, ikiüzlülər. Çünki siz kasanın və boşqabın bayır tərəfini təmizləyirsiniz, lakin onların daxili soyğunçuluq və pozğunluqla doludur. Sən ey kör farisey, əvvəlcə kasanın daxilini təmizlə ki, bayır tərəfi də təmiz olsun. Vay halınıza ey ilahiyatçılar və fariseylər, ikiüzlülər. Çünki siz ağardılmış məqbärələrə bənzəyirsiniz. Onların bayır tərəfi görünür, daxili isə ölü sümükləri və hər cür murdarlıqla doludur. Siz də zahirən insanlara salih görünürsünüz, daxilən isə ikiüzlülük və qanunsuzluqla dolusunuz. Vay halınıza ey ilahi yatçılar və fariseylər, ikiüzlülər. Çünki siz peyğəmbərlərə məqbarələr tikirsiniz. Salihlərin abidələrini bəzəyirsiniz. Biz ata-babalarımızın yaşadığı günlərdə yaşasaydıq, peyğəmbərlərin qanını tökməkdə onlarla şərik olmazdıq deyirsiniz. Beləliklə, peyğəmbərləri öldürənlərin övladları olduğunuza özünüz şəhadət edirsiniz. Elə isə, ata-babalarınızın başladığı işi başa çatdırın. Siz, ey ilanlar, gürzələr nəsli, cəhənnəmə məhkum edilməkdən necə qaçacaqsınız? Ona görə də, mən sizə peyğəmbərlər, müdrik adamlar, və ilahiyyatçılar göndərirəm. Siz onlardan bəzisini öldürəcək və çarmıxa çəkəcəksiniz. Bəzisini sinagoglarınızda qamçılayacaq və şəhərdən şəhərə qovacaqsınız. Belə ki, salih olan Habilin qanından tutmuş, məbədlə qurbangahın arasında öldürdüyünüz Birikya oğlu Zəkəriyyənin qanına qədər Yer üzündə tökülən bütün salih adamların qanı üçün məsğuliyyət daşıyasınız. Sizə doğrusunu deyirəm, Bütün bu şeylər üçün bu nəsil məsğuliyyət daşıyacaq. Ey Yerusəlim, Yerusəlim! Peyğəmbərləri öldürən və ora göndərilənləri daşqalaq eləyən şəhər, Toyuq cücələrini qanadları altına yığan kimi, Mən də dəfələrlə sənin övladlarını yığmaq istədim, siz isə istəmədiniz. Baxın, eviniz viran qalır, çünki mən sizə bunu deyirəm. Rəbbin ismi ilə gələnə alğış olsun deyənə qədər məni bir daha görməyəcəksiniz.